Leo tunaangazia historia ya mkoa wa Tanga, asili yake, makabila mbalimbali yanayopatikana mbali ndani ya mkoa wa Tanga pamoja na shughuli nyinginezo ambazo zinafanyika ndani ya mkoa huu. Mtazamaji karibu tuwe sote mwanzo hadi tamati. Mkoa wa Tanga ni kati ya mikoa ya Tanzania na uko kaskazini mwa mashariki nchi. Ukipakana na Kenya upande wa kaskazini, Bahari ya Hindi upande wa mashariki na mikoa ya Morogoro, Manyara na Kilimanjaro, wenye post card namba 21000. Upande wa kusini kuna mto Mligaji kutenganisha mkoa wa Pwani na mkoa wa Tanga. Tanzania bara imekuwa chini ya ukoloni wa wajerumani kuanzia mwaka 1884 hadi mwaka 1916 na waingereza kuanzia mwaka 1917 hadi mwaka 1961. Tanganyika ilipata uhuru kwa njia ya amani. Wilaya ya Tanga ni miongoni mwa wilaya zilizoanzishwa wakati wa ukoloni ikiwa chini ya Jimbo la Kaskazini Mashariki ambalo makao yake makuu yalikuwa Tanga. Baada ya uhuru mwaka moja, serikali iliendeleza mfumo wa kuitawala ngazi ya serikali kuu na serikali za mitaa baadaye yalifanyika mabadiliko yaliolenga kukidhi matakwa ya serikali ya kizalendo awali wilaya Tanga ilijumuisha wilaya za Muheza, Mkinga na Tanga yenyewe kuanzia mwaka moja, tisa, stina, moja. Wilaya Tanga imekuwa na halmashauri miji ambayo ilipandishwa hadhi kuwa Manispaa mwaka 1983 na kuwa halmashauri ya jiji mwaka 2005. Tanga ni kati ya mikoa ya Tanzania ikiwa na msongamano mkubwa wa kazi, ndani ya eneo lake. Msongamano ni mkubwa hasa wilaya Lushoto wenye ardhi yenye rutuba nzuri mkoa unaeneo la kilomita 27,103,08 ambalo ukiunganisha ni sehemu za Pwani pamoja na milima ya ndani kama Usambara eneo linalofaa kwa kilimo ni kilomita 17,000 kuna wilaya kumi ambazo zinapatikana ndani ya mkoa wa Tanga Ikiwemo, Handeni vijijini, Handeni mjini, Kilindi, Korogwe, Korogwe vijijini, Korogwe mjini, Lushoto, Kinga, Muheza, Pangani pamoja na Tanga mjini. Kwa upande wa hali ya hewa katika mkoa wa Tanga, kwa ujumla hali ya hewa ni joto lenye unyevu. Handeni kuna joto kavu zaidi. Milima ya Usambara hakuna joto sana. Miezi ya Disemba na mach hali ni joto huko Tanga. Inafikia senti gradi hadi hadi mbili mchana na usiku 26 hadi 29. Wakati wa Mei hadi Oktoba hali ni joto inapoa na 23 hadi 28 mchana usiku inaanzia 20 hadi 24 unyevu uko juu asilimia moja na kushuka asilimia 65 maeneo mengi ya mkoa huu hupokea angalau milimita hamsini za mvua kwa mwaka au zaidi takribani milimita 1100 hadi nne. Na Ikipungua sehemu za ndani isipokuwa milima ya Usambara ambako mvua inaweza kuzidi milimita elfu mbili kwa mwaka. Katika mkoa wa Tanga kuna makabila mbalimbali mbali kama vile Wasamba, Wazigua, Wabondei na Wadigo. Makabila mengine ni Wapare, Wataita, wambugu, Wasegeju pamoja na Wanago pia kuna Waarabu wenyeji wenye asili ya Oman. Wasambaa ndio kabila kubwa lililoko katika milima ya usambala, Muheza, Korogwe na Lushoto. Kwa ujumla, ndio arobaini ya wakazi wote wa mkoa. Kuwazigua ni kabila kubwa huko handeni na sehemu za Korogwe na Pangani. Wabode wako hasa maeneo ya Muheza na sehemu za Pangani. Wadiko ndio kabila ambao ni wengi tanga yenyewe na sehemu za pwani katika upande wa elimu mkoa huu unahitaji kuboreshwa zaidi hasa maeneo ya vijijini maana watu wengi fanya shughuli zao za kimila hali ambayo huwafanya kushindwa kuendelea na shughuli za kimaendeleo katika taifa la Tanzania Wilaya Handeni kuna machimbo ya madini ila kuhusu elimu ipo nyuma sana. Kwa upande wa shughuli za kiuchumi, wakazi wengi hutegemea kilimo cha riziki pamoja na ufugaji na uvuvi. Mazao ya chakula hasa ni mahindi muhogo, ndizi, maharage pamoja na mpunga. Mazao ya biashara ni katani, pamba, kahawa, chai, nazi, tumbaku pamoja na korosho. Mifugo ni ngombe, mbuzi, kondoo pamoja na kuku. Utalii mwanzo utanuka kidogo hasa katika eneo la Pangani, Pangani ya Mboni na kituo cha makumbusho ya urithi wa Tanga. Na hiyo ndio historia ya mkoa wa Tanga, ni mkoa unaopatikana kaskazini mwa nchi ya Tanzania. Historia hii miltokwenuni na Esta TV. imendali wana kusimuliwa kwako nami Astrida Samueli